у компактну масу. Час летить хутко. Сонце вже показує надвечір'я. Нерви і воля червоних, що були біля лісничівки, не витримують, і вони почали відходити до резервного полку. Отаман Хмара підняв своїх козаків і погнався за большевиками. За його прикладом пішли інші старшини. З краю лісу цілий мій відділ почав бити немилосердно у скупчений натовп червоної кінноти. Під вогнем 12 льюісів полки не витримали і з втратами зникли за горбом. На місці бою знову було чимало забитих коней. Ранених більшовиків майже не було, бо їх з місця бою винесли санітари. Із забитих коней були забрані сідла. Наказую козакам деякі свої гірші сідла виміняти на кращі советські. Разом за ці два бої здобуто на забитих і ранених конях 62 сідел, 32 кріси, 2 револьвери Люїс. Середньо треба брати, що большевики тоді зі складу першої кінної дивізії втратили за цілий день ранених 46, забитих 55. Наші втрати – один козак з відділу «Хмари», легко ранений кулею у праве плече. Було трохи дивно дивитися, що така сила кінських трупів валяється на шляху. Ми перемогли. Більшовики були досить сміливі, дуже галасливі, кричали, щось командували, мало робили, тільки зі східним спокоєм зносили втрати. Ми знали одне – треба нищити ворога тихо і спокійно. Після другої дивізії я починаю давати лекцію за лекцією першій дивізії козацтва. Сповідь монаха Антихриста З місця бою у Зіньківському лісі отаман Хмара поїхав через Пашківську волость у район Старокостянтинова, а Гальчевський зі штабом Подільської групи попрямував до Літинського повіту. 3 серпня штаб став на постій густому лісі навпроти Літинецького майдану, недалеко Монастирка. Сталося, як і 20 травня. Приблизно о 13-й годині у трьох місцях одночасно вибухнула стрілянина. «Бачу», – описував Біотаман, – «що це не жарти, схоплююсь і кричу до зброї, а червоні кавалеристи за двадцять кроків від нас над ровом, який ділить гущавину від рідкого лісу». «Стріляємо стоячи, семеро із них падає, кінноту проганяємо від себе. Раптом в густій грабині, де стояли наші козаки, чуємо крик. Ура, ура! Я кричу до своїх «вертайтесь за гранатами, лью на нарів». Поки червоні продерлись через гущавник, впало на них із двадцять гранат. Затарахкотіли льюіся. Це їх заломило. Даю знак до атаки, і першим вискакую на рів, а за мною кілька козаків. Раптом з кущів вибігає совітський старшина, а з ним п'ять-шість червоноармійців. Я в кубанській шапці, червоних штанах, совітський командир з крісом до штурму. Підносить руку, не мов би хотів сказати Гальо. Я палю до нього звіддалі двох кроків просто в лоб, аж кістка щерепа черепа відлупилась. І мої козаки стріляють до червоноармійців, що тим часом зникають у кущах. Я за ними встиг жбурнути ручну гранату. Ми пустилися за ними в погоню. Пробігаючи біля наших коней, побачили, що більша частина їх вже відв'язана, значить червоні зробили помилку. Замість, щоби цілою силою вдарити на нас, почали відв'язувати наші коні – а їхнього командира згубило те, що він узяв мене за більшовика. Коли ми перейшли до контратаки, червоні здеморалізувалися, погубились у густім лісі. Тепер втікають, а ми їх переслідуємо. Викурюємо їх на галявину за гущавником. Вони біжать до того ліска, звідки я тоді, 20 травня, кинувся був пробиватись через большевицьку кінноту. На око оцінюю, більшовиків до 300 душ. Хутко кладемо лью і сценарів, добрі стрільці ще кроків 300-400 переслідують, більшовиків вогнем. Піддяківцями бачу лорнетом повну підвод. Кажу, кулеметникам їх почастувати. Після кількох серій підводи пішли в Ростіч. За документами, які козаки позабирали у вбитих, виявилося, що відділ Орла щойно бився із зведеним загоном Вінницької піхотної школи червоних командирів та Вінницького ГПУ. А той, кому Гальчевський пострілом в притул відбив лобну кістку, був командиром першої роти курсантів.